Poštovani slušatelji, dobro večer, u drugom putu, Mirjana Širola i Boris Šuran sa vama su i večeras I kao što smo u prošloj emisiji najavili, večeras ćemo biti na neki način u društvu sa gospodinom Borisom Košarom Koji je aktivist udruge, građanske udruge Neka štiun. On je u protekloj emisiji dao zanimljive podatke o samom projektu, o tome zašto i kako bi građani trebali reagirati na taj projekt a evo, večeras ćemo nastaviti taj razgovor koji će, vjerujem, biti također zanimljiv. Evo, samo ću na početku kazati da je udruga Nekaštjun odradila jako dobar posao. Njihova je namjera bila da sakupi više od 5000 prigovora građana na projekt Županijskog centra za gospodarenje otpadom na Kaštjunu i to su daleko premašili. Prikupljeno je 6320 prigovora građana koji će biti poslani i samoj tvrtki Kaštun D.O. u Puli i uredu Europske banke za obnovu i razvoj u Zagrebu, kamo će predstavnici to odjeti u četvrtak. Boris, kako se tebe dojmio ovaj razgovor prošli put i što bi zapravo po tebi bile stara i nova paradigma kad je riječ o otpadu odnosno odnosu našem prema otpadu? Prošli put jesmo razgovarali o kaštionu i smeću, odnosno otpadu, ali samo djelomično. Zapravo ono što mi se čini da je puno značajnije što u osnovi svega ležim, govorili smo o jednom sustavu na zalasku, jednom načinu razmišljenja koji je na zalasku, koji se bitno u zadnjih pet ili deset godina promijenio. I kad smo razgovarali o tom smeću O otpadu Prokušali smo ga analizirati Recimo holistički Spomenuli smo i odnos sa politikom I odnos prema profitu I šta znači gradanjske inicijative I kako mediji prate I šta znači ekologija, Znači jednu malo veću cijelinu svega dati Stara paradigma Govori o smeću Govori o ekologiji Na način potrošimo Iskoristimo prirodu Nova paradigma kaže Budimo suradnici prirode Pomognimo prirodi jer s time pomažemo i sebi I Mislim da su to dva osnovna Različita pristupa koji leže U potki cijelih ovih naših razmišljanja I razgovora o Ekologiji i otpadu kada se nekontrolirano određene vrste smeća spaljuju što nastaje u zraku što je to što posle mi dišemo jer te čestice su vrlo sitne i rasprostiru se nošene vjetrom što zapravo to znači za naše zdravlje vrlo ozbiljne podatke su iznijeli i stručnjaci, a ti imaš te podatke, reci nam nešto o tom. Ja ću se samo prisjetiti jedne emisije koju sam slušao povodom dana obstruktivnih kroničnih plučnih bolesti. To sam slušao negdje u desetom mjesecu, mislim 2008. pa ću probati samo interpretirati. Tamo je bilo rečeno da obstruktivne kronične plučne bolesti postaju bolest broj jedan. One, se, one su definirane kvalitetom zraka koje udišemo. Jer kažu stručnjaci koji su iz medicinski iz medicine koji prate tu problematiku, kažu da smo ono što se odnosi na srce, ono što se odnosi na arterosklerozu, ono što se odnosi na ove kronične točke dole možda ne da, udara, da smo od toga postali svjesni i da su ljudi počeli to kontrolirati i da se na taj način to smanjuje, ublažava taj trend porasta. Postoje sve u porastu, ali manje. Za razliku od ovih obstruktivnih, kroničnih, plućnih bolesti, kojih uopće nismo svjesni i za koje se spominju veli... Podacije neću točno reći, sad me se ne bi hvatilo za riječ, ne znam u kojem to... periodu godine, da bi trebao svaki treći čovjek, ako se ovaj trend nastavi, umirati od tih bolesti. Mislim, to su zapanjujuće... zapanjujući podaci, ali gledajući na termoelektrane, gledajući na plomine gledajući na rokule ovo što ljudi danas dišu u Istri zaista govori o tome da smo krenuli tim putem i mislim da je zaista konačno vrijeme da se probudimo i da ustanemo i da kažemo ne želimo da nam djeca umiru od obstruktivnih kroničnih klučnih bolesti učinimo što je maksimalno moguće u svojoj sredini e, Idemo li sad na razgovor ili imamo još nešto uvodno što bi htio istaknuti? E, ma htio bi reći jednu stvar koja je da recimo vrlo ovako provokativna I, i, i što mene je posebno bi želio izgovoriti Naime ja sam kao gradski vijećnik 97. ili 8 godine Sjećam se i negdje sam našao u papirima svojim starima Da je tadašnje gradsko vijeće donijelo jednu odluku Koja je danas padam u nesvijest od gluposti Ili neznanja ili nečeg trećega što je bilo u pozadini A mi smo tada donijeli odluku o tome da je spaljivanje prihvatljiv način zbrinjavanja otpada e, Ja mogu sad samo spekulirati zašto smo to donijeli Ne mogu se točno sjetiti jer e, prošlo je već 10 godina Da li zato što smo bili izmanipulirani Da li zato što je tada to bilo prihvatljivo I da, Zato što je to tada bilo prihvatljivo Jer budimo svjesni da u 10 godina Ekologija, tehnologije i naš odnos prema prirodi se bitno promijenio i svojdomno sam baš jedan Sad skoro jedan upit jedne Mislim da je predstavnica iz ekologije koja mi je rekla Šta vam je bilo, ja kažem ne znam Ludi smo bili izmanipulirani Ili se vrijeme toliko promijenilo Da danas to ne dolazi U obzir sa svakim zdravim Logičkim razmišljanjem. Evo upravo na tu temu počeće i naš razgovor Odnosno naš sugovornik Gospodin Boris Košara Na tu temu i kreće Dakle govori o spalionicama Što su nekad bile, a kakav je danas trend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 A možemo ići edukacijom u recimo 5, 6, 10 godina, možemo doći na 80%. Znači onda apsolutno ne treba kaštijuna, onda apsolutno ne, ne treba paljenje. Jer od e, 120 tisuća tona koje je predviđeno na kaštijunu da bi došlo godišnje, e, 35% je predviđeno kao gorivi dio koji će odlaziti u holcim. 35% od 100 i tolko tona je 40 tona tisuća tona, pardon. Kad to podijelite na dane, to ispada nekih 110-120 tona dnevno. Da ćete vi nekih briketa koji će biti napravljeni na kaštijunu, koji će biti u neke e, kocke složena plastika, drvo, e, krpe, ne znam papir, sve što gori, mm, odlazi i odlazit će kao? tamo. A ostali dio, gledajte, ja moram naglasiti, ja nisam stručnjak, međutim, ono što smo prije rekli, analizirajući neke stvari, ja sam inženjestro Jastava, meni su stvari poznate. Ako vi danas idete praviti, što sam rekao, 48 brda smeća dugačkih 200 metara, širokih 25 i visokih 18, znači 48 takvih brda, da bite dobili nešto metana, znači to će se bio razgradivi otpad bi se tamo, onaj koji ne gori, znači on bi se tamo posložio na takva brda i od njega bi se za nekih par godina, već kako koje brdo bude počeo proizvoditi bio plin pa to su gluposti, mi imamo plina u podmorju nismo ga u stanju dovest do kuća, koji je sedam puta jeftinio takvog načina i takvih brda koja će ostati za vjekove vjekova na kaštjunu ja stvarno kažem da mi kao građani Istre jer to nije samo pitanje e, medulina, pitanje pule, to je pitanje cijele Istre. jer ovo što će, recimo, imamo rockwool, imamo termoelektranu 1, imamo termoelektranu 2, sad će ići termoelektranu 3, imamo most Raša, imamo Holcim. Pa ljudi moji, mi ako idemo smeće paliti, mi ćemo si to dobar dio, jednu trećinu tog smeća, tamo ćemo ga dobiti natrag na zemlju. Vi pričate o tome što jeste kaštjum, što će se događati, Kako što je? se može dogoditi. Ja bih vas molio da se vratimo natrag i da opet idemo u filozofiju pod navodnicima. Mm -hmm. Rekli smo, imamo profit Apsolutno. koji definira ponašanje i još bih skrenuo pažnju da postoji porez koji vi, ja, Mirjana i svako plaća koji ide u nečije ruke, to je najčešće politika, je? koja ima svoje interese, koji su integrirani sa interesom profita. Znači, mi financiramo nekoga da nam uvaljuje kašti un? Odnosno da nam uvalje spaljivanje. Da. Gospodin Pavuna, koga smo imali priliku ugostiti, mm -hmm. se zgrozio i u je to rekao ljudi, pa šta vi radite? Jeste vi svjesni što vi radite? To je rekao znanstvenik, koji je rekao da je moralan, što može svako provjeriti, koji je rekao da nije korumpiran i koji je rekao da to što se radi u Istri je kriminal. I, uh, prije ste vi rekli, idemo obrazovati djecu, Mirjana je rekla, to je proces. A znate što je on rekao, Nisam, ne znam se slušali. on je rekao, izađite na ulice, on govori o građanskom neposluhu, jer ovo što se događa, jer kad imaš s jedne strane građane, neorganizirane, uništene medijima, a s druge strane profit i naš porez koji je u funkciji političara i tog profita, je. vrlo je neravnopravna bro, borba. Borba je, ne, je neravna, ne. vi ste amater, vi, ste, vi to radite u dobroj volji, dobroj Tako želji, na svoj, na svoj trošak. Ja vam nisam ni dinara svog poreza dao da štitite moj interes, ne. ali sam političarima dao i te koliko poreza I glas, te i glas, svi, znači oni imaju legitimitet da nas truju. Tako a u tome je problem što ljudi misle kad su nekome dali glas politički eh, da, da taj da više da, da, da su bacili odgovornost i da taj da ga više ne moraju provjeravati. Gledajte, ljudi su samo ljudi i neki ljudi su na nekim funkcijama predugo vremena i onda se eh, sami sebi umisle da se bez njih ne može. Vidite, imamo ono afere do afere u, u Hrvatskoj u zadnje vrijeme. Ja ne bih rekao da se kaštiju neće pretvoriti u jednu aferu, isto tako. Jer ne vidim razloga, stvarno ne vidim razloga zbog čega bimo toliko novaca potrošili, poreznih obveznika, na jedan takav projekt sa takvom, ja bih rekao, za tehnologijom, iako nije loša tehnologija, to je jedan dio TMBO tehnologije koje moramo primijeniti, Međutim, čak i u studijama koje ja imam tu, koje su rađene 1993. sa jednom danskom firmom u suradnji, su na kraju naglasili da je najnepovoljnija varijanta spaljivanja otpada. Drugi put vrlo loš potez što se cijela Istra o tome nije konzultirala. Ja moram napomenuti da smo mi kad smo bili u Zagrebu od ministrice dobili ovaj, pismeno obećanje da će ona financirati još istraživanje dvije, tri lokacije i da mi damo prijedlog neke naše lokacije. Mi smo ono što je gospodin Šuran prije rekao logičko, znači zdravosedačkom logikom, rekli ok, idemo nešto dati s obzirom da se tri mjeseca nakon što je ta e, odluka od ministrice bila rečena, ništa nije desilo. Mi smo onda uzeli kartu Istre, pa smo rekli ok, ovo su vodozaštitna područja, ovo su putevi, ovo su željeznice, ovo su gustoće naseljenosti. I nekako smo došli do tog nesretnog kamfanara, meni je žao što su kamfanarci tom prilikom ovaj, shvatili. Osjeća, shvatili kao neki atak na njih, međutim ne, mi smo, šta smo mi htjeli? Mi smo htjeli da uopće ta tehnologija nema spaljivanja, znači da bi kamfanar kao takav bio jedno malo uh, mjesto, ne 35 hektara, nego možda 2-3 hektara, što bi bilo sasvim dovoljno, da se u tom dijelu sa nekom drugom tehnologijom ono što u našim reciklažnim dvorištima, nama bi moglo na kaštijunu ostati reciklažno dvorište za općinu Pula. Ali šta to znači reciklažno dvorište? Da vi u svom tom svom dvorištu sve te, ono što sam rekao, diferencirane e, vrste odpada skupite i idu odmača a oni ne ostaju tamo. Znači, u kamfanaru bi bilo jedno centralno mjesto za cijelu Istru zato, zato što svi gravitiramo nekako u centralnoj Istri i najlakše bi bilo to dovesti. Ali prvenstveno bi trebalo da svaki grad, znači od Umaga i Rovinja, koji su najbolji i najviše išli u tome naprijed, da očiste maksimalno, znači kad bi mi došli do zbrinjavanja diferencirano otpada od nekih 60-70%, pa mi otpade pričao Priča ne, ne. kaštionu, bila bi, da, da, bi ma ne, U, u suludu je potrošiti 100 miliona eura u nešto što nema veze. O, ova, ova teza koja je sad iznesena, to je to diferencirano. Po meni je to najpravednija teza. Pa je. Da svako razmišlja o svome otpadu, da se svoj i svoju odgovornost Tako je. A onda se može dogoditi da to se pretvori u vrlo interesantan posao. Pa to Prema tome, Ako, sam, ako pa. sam ja kvalitetan, ako sam ja kvalitetan, Onda, a imam ne znam, neki teren, a, a, odnosno ako se kvalitetno to rješava, diferencirano, pa imamo posebno staklo, posebno... Ko kaže da neki poduzetnici koji danas u Istri ljudi imaju po par hektara zemlje, kaže ok, ja želim sve to kod sebe uzeti, ali to više... Ja sam bio u Metisu, ne znam da li ste vi bili svi u Metisu, Metis izgleda kao jedna vrlo kvalitetno organizirana firma, ja sam rekao pa imate ko apoteka je to ali oni diferenciraju, pa su mi rekli sad više aute, nema više razbijanja auta pa ga spjesneš. Posebno gume, posebno bakar, posebno sve posebno. Prema tome, ako mi sve budemo posebno radili, diferencirali, to je znači je, druga logika ospaljivanja, mi vraćamo u proizvodnju, spašavamo privredu i stvaramo neke gospodarske poticaje za. imamo nova radna mjesta. Pa točno, Nova radna mjesta imamo, razumijete. Mislim, to su, to meni Jer tako ih gubimo, na, na, svaki dan gubimo neka radna mjesta. Ovdje imamo š puno i gledajte imate eh, od kompjuterskih elemenata, znači zbrinjavanje kompjutera, Točno. zbrinjavanje tih opasnih baterija, koje zagađaju i tako dalje. Znači, tu treba ljudska radna snaga i tu možete zaposliti jedan dio ljudi. Mi danas imamo problem kako zaposliti. Imate oko Čakovca i gore, imate zone gdje ljudi već e, tu plastičnu ambalažu recikliraju, točno, točno. tope i tako dalje. Ali opet ću se vratiti, sad sam rekao čakovec, Čakovic je napravio jedan iskorak u odnosu krk, na nas. Ne, krk krk, je, druga krk je druga priča. Krk mm -hmm. se organizirao fantastično i Krk je, recimo, u ovom trenutku u, na hrvatskoj, sceni, primi, a, i, na hrvatskoj primi, ja. sceni je za Oscara aha, aha. recimo a Čakovec sam spomenuo u drugom kontekstu zato što je Čakovec imao slučaj kao što imamo mi, mi imamo taj staro stari kaštijun, staro odlaglište koje niko ne želi čuto njemu više ništa, koji spada pod Herkulaneu dok je e, novi kaštjun, nova, nova firma i sada mi imamo ono što ja cijelo vrijeme tupim, 70 metara brdo smeća kojeg ćemo pokriti sa malo zemlje i mi smo završili priču. A unutra imate e, otpada, da tako kažem, koji se može izvući. Da mi izvućemo cijeli otpad iz kaštijuna, da se u roku od pet godina angažiraju službe, da se iz, cijeli taj otpad izvade van, reciklira ponovo. Vi biste imali brda, papira, plastike, svega a ostalo bi možda do 30% što bi se vratilo u rupu od kaštijuna rupa od kaštijuna bi bila pola puna danas a ne visoka sad 30 metara iznad i to je problem to su napravili u Čakovcu. oni su sa dosta primitivnim sredstvima iskopali, kopaju još uvijek svoju rupu i cirka 30% će im niti ne ostati toga što će potrpat razumijete a ovako mi da. idemo raditi neke brda za bioplin, mi imamo bioplina tamo, ona je ekološka bomba, jer vi ne znate, oni su tamo nešto odzračivali u, u, na kaštijunu, jer je opasno, zato što se stvaraju plinovi dole. Kiša pada, voda ulazi unutra, a voda potiče truljenja i bakterije, razumijete? Tako da, i plus toga, ono što sam stalno govorio, mi imamo sad tri najbliža izvora pitke vode, koja su van funkcije, jer su normalno zagađena, a to je fojbon, to vam je campanož ševe. i ševe. I to je u krugu od kaštijuna starog kilometara možda. Prema tome, e, ako idemo sad s novim kaštijunom, koji bi doduše bio vjerojatno napravljen drugčije, ali nepotrebno, mi uvijek to nepotrebno, da, da. tim više što direktiva Europske unije ide u tom pravcu da se količina smeća mora smanjiva. Znači, dekretom će se naložiti proizvođačima da ambalaža bude razgradiva to je prvo i drugo da ono što je rekla jedna ova labenjanka njihova Roberta Raci kaže kad kupiš žena kad kupi kremicu za lice onda kaže eh, kad je rastvori ima, la, ima ambalažu kao da je kupila mali portabil televizor mislim bezmisla ništa ništa, ništa ništa drugi put da se vratimo tradiciji, ako se sjetimo svi svojih nono-nona, sve se komadić špage, neki pa, se papir, čuvala. karton, sve se to zamatalo, spremalo, ponovno koristilo. Smeća praktično nije, nije bilo. Od hrane mm -hmm. su pojile svinje, mm -hmm. e, ili se stavljalo u komposter, pa je se mm -hmm. Ili zemlja, se na ognjištu spalilo. Ili se spalilo mm -hmm. na, ognjištu, na ognjištu, da. Ali to su bili opet to su bile stvarno stvari koje... Da. Plastike nije ni bilo praktično. Nije bilo plastika e sad, e, Možemo li se vratiti ne možemo se vratiti u to doba. Ne možemo, ali možemo sigur. malo na neki način iskoristiti ono tak. što je e, ostalo od tradicije i negdje stoji još uvijek zapisano. E, načini, dakle, modeli A, ponašanja. Gledajte, kao prvo smo rekli, znači da se svijest mora mijenjati, ali da bi se svijest mijenjala, vi je morate nečim podstaknuti. Znači, potaknuti je ljepim riječima, edukacijom, ali morate potaknuti nekom možda i batinom, da Batina tako kažem. i e, kažem. Tako je, znači, neću biti političar jer <laughs> mm -hmm. oni to vole koristiti. Mm -hmm. e, čujte, ono što sam rekao, e, Amerikanci imaju ne svugdje, ali u nekim gradovima gdje je zabranjena uopće prodaja plastičnih vrećica, i to kazna je 500 dolara. Znači, vi... Mm -hmm. e, pa vi izvolite ali ja, zašto e, naše gospođe i, i naša gospoda, da kažem, mm. muš, muški kad idu na tržnicu, zašto oni ne bi uni, donijeli sa sobom platnenu vrećicu? To je radno. Ja nosim, ja se, ja, moje predzime je košara, košara. ja je suprada, nosimo košaru, Košare. kao za brat gljevenju, natrpamo, iako nam daju smo. opet u najlonu, ali... Ja, ja kažem, nemojte mi da... Da, ja kažem, nemojte mi sad Obracite. sve, dajte mi u jedan najlon i salatu mm. i radići i ovo i ono, ako nemojte mi da pet mm. najlona, mm. ne treba, mislim... A čak ih ni ne naplaćuju. Pa i ne naplaćuju zato što su strašno jeftini, ali e, polako Ekološki se, su skupi, a profitno oni ni, nisu interesanti. Da. Čujte, pa kad je taj najlon košto jednu kunu, točno, onda je, je bila jediramo. druga priča. Aha. Ali zbog čega, ja se sjećam kao mali, mi smo išli kupiti, imali smo neke, moja mama pokojna je to zvala redina. Znači to su vam bile Na, mrežice. mrežice, onako koje su se rastezali za povrće, za voće i to je Prvo stalo... Prvogodljivo, puno i malo. Danas e... smo svi toliko komodni da nam je teško opće razmisli da li vani pada kiša ili ne. Ne hmm. mislim postali smo prekomodni. Mirena ali... je, je prije rekla o, na ovu temu o tradiciji, vraćanje tradiciji. To me asociralo i na ovu našu emisiju kojoj govorimo o starim odgovorima koja je su vezana na nova pitanja, naše pitanje sa zagađenje. U starim tradicijama se često govori o suncu kao izvoru energije. Znači, Najjeftinije, najkvalitetnije. Ali u tom smislu ali i ono što nas puni pranom, životnom energijom. I sad pogledajte scenu kakvu mi imamo, pogledajte Istru. Da. Gdje je Istok? Istok je tamo prema Lošinju, Kvarmeru. prema s one strane okay. se diže sunce. Okay. Sunce bi trebalo nas obasijavati i davati nam energiju. Što radi? Sunce obasijavati i kažu istočne tradicije, da li se to zvala vastu ili feng shui kineski, mm -hmm. da sunce koje donosi energiju kad se reflektira od mora, od pojačava, da, pojačava tu energiju koju mi dobivamo ko živa bića. A gledajte što se nama dogodilo. Mi smo na istočnoj obali između tog sunca i nas postavili rokvu, pa smo postavili termoelektrane i sada još je spremamo pa jednu spalionicu. Prema tome to sunce koje se reflektira od mora, koja nam nudi najkvalitetniju energiju, prolazi kroz jednu barijeru koju otrovi. stvaraju otrovi, koje stvaraju tvornice, koje mi sa svojim porezima na kraju isfinanciramo. Građani, probudite se. Pa ja, kažem, ovaj, moja akcija i svih mojih kolega i prijatelja koji smo u građanskoj inicijativi, eh, svi bi htjeli nešto napraviti. Eh, kako smo organizirani, da smo dobro, da smo loše, međutim, uspjeli smo pokrenuti eh, jednu, jednu pozitivnu energiju da ljudi počnu sami sebe pitat, pa šta je ovima, šta su ovi pukli, da njima ništa nije dobro, a nama je sve dobro jer ja kažem e, svi mi možemo pogriješiti svi mi smo e, zaokupljeni nekim e, svojim problemima da li zdravljem, da li svojom djecom dali... međutim e, mi živimo u današnjem svijetu koji je takav kakav je i mi ne možemo dozvoliti da sljedeće generacije snose e, našu nezainteresiranost jer po politici to će biti tako znate Političari danas nisu odgovorni za, niko, za nikoga i za ništa. Oni razmišljaju kratkoročno, Oni razmišljaju na svoj način. Mm. E sad, na neki način mi bi trebalo biti neki kontrolori neke politike i mijenjanja tih političkih odnosa na neki način na sceni da se ne događaju takve stvari. Uh, ja ne kažem da je vani idealno čujte, mm. cijeli svijet je ovaj, isprepleten i... međutim, uh, negdje je bolje negdje je gore, šta to znači? Ali naše vječ... mame, sigurno je i vaša mama vama rekla kao što je i moja meni rekla uh, uh, pogledaj one bolje od sebe Nema gledati one lošije normalno, normalno, mi kao djeca uvijek smo išli linijom manjeg otpora uvijek smo htjeli nešto što je bilo lakše mm. međutim E, naši su roditelji ipak pokušavali nas ubijedi da ipak nismo u pravu. Onom seljačkom zdravom logikom. seljačkom logikom, da, ono sigurno. Ne ja, mogu stati u obranu političara mala. Možete. Nisu političari krivi. Krizi je model od četiri godine. A to je kratkoročni model ponašanja gdje političar je stavljen u funkciju da nešto ispriča pokaže u četiri godine. A ovo čemu mi pričamo, to su dugotrajni procesi. Da bi, procesi, dobio, još da bi dobio još četiri godine. I on zapravo mora prodavati svoju, svoje poštenje, svoju etiku, kratkoročno dobijajući svake četiri godine glasave da bi se gurao kroz taj proces. Prema tome, prije smo postavili pitanje kriza trenutna ili kriza sustava. Ovo je kriza, kriza sustava. Pa ja ću biti bezobrazan pa ću postaviti jedno pitanje. Evo, ja jednostavno ne mogu shvatiti, s obzirom na Rockwell, sada ću reći, da su ljudi u potpičnu dali povjerenje ponovo IDS-u, nakon svega što se desilo sa Rockwellom. Jer to ne mogu razumijet, jer kao građanin, znači, IDS je bio na vlasti i onda. IDS je dobio, nakon svih ovih trovanja što se desilo sa tim dimom, sa tim plikovima što ljudi imaju, i da si opet dobio potporu. Mogu, ja, evo, ja to ne mogu kao mogu običan ne, građanin i razumijem. Mogu pojasniti malo. Sada svog vidiđenja. Ja to isto razumijem. Prije smo govorili o dostupnosti medijima. Ko ima dostupnost medije? Koliko puta vi, koliko puta netko drugi, ko ima moć, ko ima poreze, ko ima naše novce. I sad, a znamo i tezu. Sto put ponovljena laž postaje istina. I zašto se onda čudimo? Mi živimo u sustavu koji ne promovira istinu u sustavu koja je bazirana profitu i sve time rečeno. Drugi put. Bilo je dosta tih negativnih crnih trendova. Mislim da možemo završiti pozitivnije. Mislim da, bi, da građani imaju u sebi tu sposobnost. To pokazuju primjeri iz naše šire, uže okolice. Čakovec, Krka, ako govorimo o Hrvatskoj. Ali spominje se da Hrvatska je postavila ciljeve 23% diferenciranog, koje godine? 2015. 2015. Mislim, to, to je za stati i reći, pa to je vam pameti. E, želim navesti primjer jednog malog talijanskog grada u Južnoj Italiji. Znamo da je napul primjer nereguliranog rješavanja otpada i smeća. Taj gradić... Iz istog ambijenta bio je sličan, međutim, gradonačelnik i gradska uprava je pokrenula jednu inicijativu gdje je u dvije do tri godine uspjela 50% diferencirati. Istina metodom mrkve i batine Ali su to uspjeli I sad se ja pitam Ne bi li politika bila ta Koja bi umjesto gradnje velikih stadiona Umjesto gradnje velikih bolnica bol, Svega velikog, velikog i Mogla uključiti jedan projekt Gdje bi građanima rekla Vi građani sposobni ste napraviti najveći projekt Ne u Hrvatskoj U Europi ako treba, u svijetu Idemo diferencirati otpad Budimo grad u koji će iz cijelog svijeta Dolaziti ljudi I gledati da se može Otpad potpuno diferencirati Budimo županija takva Budimo županija, budimo Istra koja to može napraviti A onda će se to širiti I iz toga izlazi Jer mi možemo izabrati proaktivne nastupe I biti netko Ili možemo reći E tu se ne može ništa napraviti Vjerujem da možemo napraviti Vjerujem da se možemo organizirati i ovo nek' bude i poziv u politici da se malo drugačije odnosi i pokaže prema građanima i da ih pokrene u pravom smjeru i u pravim rješenjima. Mislim da je ovo pravi način da i završimo s ovim pozitivnim... Vibracijama. Vibracijama. Drugi put je to bio, a drugi put će biti i iduće srijede u isto vrijeme. Vodimo vas na drugi put.